Агата Крісті – подвійний гріх. Коли я увійшов до кімнати мого друга Пуаро, то знайшов його вкрай виснаженим. І все через роботу. Він казився, бо кожна багата матронна, яка загубила браслет або втратила улюблене кошеня, зверталася до послуг незрівнянного Еркюля Пуаро. Мій маленький друг був такою собі химерною сумішю фламандської ощадливості та мистецького запалу. Він брався за розслідування різних дріб'язків, бо в ньому брала гору саме ця його фламандська ощадливість. Час від часу він брався за справи, у яких грошова винагорода була невеликою, або і взагалі відсутня, просто тому, що його цікавила сама загадка. І ось, як я вже зауважив, він перевтомився. Він сам зізнався у цьому, і мені не було важко переконати його, аби він склав мені компанію у тижневій поїздці в Ебермуд, відомий курорт Південного узбережжя. Чотири дні Пролетіли в задоволеннях, аж ось Пуаро завітав до мене з відкритим листом у руці. Монамі, чи пам'ятаєте ви мого друга Джозефа Аронса, театрального агента? Після миті роздумів я пригадав, друзів у Пуаро так багато, і вони такі різноманітні, від сміттярів до герцогів. Еб'єн. Гастінгсе, Джозеф Аронс опинився в Чарлок Бей. Здоров'я його похитнулося, і є одна невеличка справа, що, здається, турбує його. Він благає мене відвідати його. Гадаємо дамі, що мушу задовольнити його прохання. Він вірний друг, добрий Джозеф Аронс, і він чимало допоміг мені в минулому. Звичайно, якщо ви так вважаєте. – сказав я. – Вважаю, що Чарлок Бей – прекрасне місце, і я ніколи там не бував. – Тоді ми поєднаємо приємне з корисним, – сказав паро. Як там щодо розкладу поїздів? – Буде, мабуть, одна чи дві пересадки, – сказав я, скривившись. – Ви ж знаєте, що таке внутрішні маршрути. – Дорога від узбережжя Південного Дивону до узбережжя Північного Дивону іноді займає цілий день. Однак, запитавши, я виявив, що подорож можна здійснити лише однією пересадкою в Ексетері, Та що поїзди чудові. Я вже поспішав назад до Пуаро із цією інформацією, коли випадково проходив повз офіс Speedy Cars і вгледів напис «Завтра». Цілоденна екскурсія в затоку Чарлок. Початок о восьмій тридцять через один з найбільш красивих краєвидів Девону. Я поцікавився подробицями та повернувся до готелю сповнений ентузіазму. На жаль, мені було важко змусити Паро поділити мої почуття. Друже мій, чому така пристрасть до автобуса? Ось поїзд – це діло, егеш? Шини не лопаються, аварій не буває, і не так докучають протяги. Вікна можна просто зачинити. Я делікатно натякнув, що перевага свіжого повітря – це те, що мене найбільше приваблює в автобусі. А якщо буде дощ, ваш англійський клімат такий непевний. Є капюшон і всяке таке. До того ж, якщо йде сильний дощ, Екскурсія не відбувається. «Ах!» – сказав Пуаро. «Тоді будемо сподіватися, що піде дощ. Звичайно, якщо ви схиляєтесь і...» «Ні-ні, Монамі, я бачу, що ви налаштувалися на поїздку. На щастя, у мене з собою шинель і два кашне». Він зітхнув. «Але чи ми матимемо достатньо часу у Чарлок Бей?» ну, Боюся, це означає залишитися там на ніч. Бачите, тур проходить навколо Дартмура. Ми обідаємо в Монкептоні і перебуваємо в Чарлок-Бей близько четвертої години, а автобус повертається о п'ятій і вже сюди о десятій. «Сол», – сказав паро, є люди, які роблять це для задоволення. Ми, звичайно, отримаємо знижку, бо не їдемо назад». Навряд чи вони погодяться. Ви маєте наполягати. Ну, Пуаро, не будьте занудою. Ви знаєте, що карбуєте гроші. Друже мій, справа не в занудстві. Це сенс бізнесу. Якби я був мільйонером, я б платив тільки те, що справедливо і правильно. Однак, як я й передбачав, Поаро був приречений на поразку у цьому відношенні. Джентельмен, який видавав квитки в офісі спіді, був спокійним, безпристрасним, але непохитним. Його думка полягала в тому, що ми повинні повернутися. Він навіть натякнув, що ми повинні заплатити додатково за привілей залишити автобус у Чарлок-Бей. Зазнавши поразки, Пуаро заплатив необхідну суму і залишив кабінет. Англійці. Ніякого почуття грошей, пробурчав він. Чи помітили ви молодого чоловіка, Гастінгса, який сплатив повну вартість проїзду, але згадав про свій намір покинути автобус в Монкемптоні? Е, я гадаю, власне кажучи, ви дивилися на гарненьку дівчину, яка забронювала місце номер 5, наступне за нашим. Ах! Так, друже, я бачив вас. І тому, коли я вже збирався зайняти місця номер 13 і 14, які знаходяться посередині і настільки добре захищені, наскільки це можливо, ви грубо втрутилися і сказали, що 3 і 4 було б краще. Невже поро, сказав я, червоніючи. Каштанове волосся, завжди каштанове волосся. У будь-якому випадку вона більш варта уваги, ніж дивний молодий чоловік. Це залежить від точки зору. Для мене молодий чоловік був цікавий. Щось досить вагоме у тоні Пуаро змусило мене уважно поглянути на нього. Чому? Що ви маєте на увазі? Ой, не хвилюйтеся. Скажу, що він мене зацікавив, тому що намагався відростити вуса, але результат поки що поганий. Паро ніжно погладив свої розкішні вуса. Це мистецтво, пробормотів він, відрощувати вуса. Я співчуваю всім, хто намагається це зробити. З Пуаро завжди важко зрозуміти, коли він серйозний, а коли просто кипкує з присутніх. Я прийшов до думки, що краще промовчити. Наступний ранок видався ясним і сонячним. Справді, чудовий день. Однак Пуаро не став ризикувати. Він вдягнув вовняний жилет, макінтош, важке пальто та два кашне, а також свій найтовстіший костюм. Він також проковтнув дві таблетки антигрипіну перед поїздкою і взяв ще про запас цих ліків. Ми взяли з собою пару невеликих валіз. Гарненька дівчина, яку ми вгледіли напередодні, мала маленьку валізку, як і той молодий чоловік, який, як я визнав, був об'єктом симпатії паро. Більше багажу не було. Водій сховав ці чотири одиниці, і ми всі зайняли свої місця. Пуаро, подумав я, доволі зловмисно виділив мені місце зовні, бо, як він зауважив, маю манію свіжого повітря. Асав сім на місце поруч із нашим новим сусідом. Однак ситуація перемінилася. Чоловік, який сидів на сидінні номер 6, був галасливим, дотепним та надокучливим. І Пуаро Тихим голосом запитав дівчину, чи не хоче вона пересісти до нього. І вона з вдячністю погодилася. І після того, як зміни відбулися, вона вступила з нами в розмову. І незабаром ми всі троє весело теревенили. Вона, очевидно, була зовсім молода, не старше дев'ятнадцяти, і була простодушна, немов дитина. Незабаром вона повідомила нам причину своєї поїздки. Виявилося, що вона їхала у справах до своєї тітки, яка тримала антикварний магазин в Ебермуті. Ця тітка після смерті свого батька опинилася у скруті і використала свій невеликий капітал і також будинок, повний прекрасних речей, які залишив їй батько, щоб розпочати бізнес. Вона була надзвичайно успішною та зробила сама собі ім'я у цій галузі. Наша нова знайома, Мері Дюрант, приїхала до своєї тітки, навчилася цьому ділу і була дуже схвильована цим, віддаючи перевагу перед іншим варіантом – стати гувернанткою чи вихователькою у дитячому садку. Паро зацікавлено і схвально кивав, слухаючи все це. «Мадемуазель досягне успіху, я впевнений», – галантно сказав він. Але я дам їй невеличку пораду. Не будьте надто довірливі, мадмазель. Скрізь у світі є пройдисвіти та волоцюги. Навіть, може, і в цьому салоні автобуса завжди треба бути насторожі. Вона дивилася на нього з відкритим ротом, і він багатозначно кивнув. Так і так, мадмазель, хто знає, навіть я, можливо, підступний злодій. І він, як ніколи, блиснув своїми зеленими очима на її здивоване обличчя. Ми зупинилися пообідати в Монкемптоні, і після кількох слів з офіціантом порозумів забезпечити нам маленький столик на трьох біля вікна. У великому дворі було припарковано близько двадцяти автобусів шарабанів, які прибули з усієї країни. Їдальня готелю була повно люду, і народ створював досить галасу. «Тут аж занадто весело», – сказав я, скривившись. Мері Дюрант погодилася. «Зараз влітку Ебермуд вельми зіпсований. Моя тітка каже, що раніше було зовсім інакше. Тепер на тротуарах треба продиратися крізь людську юрбу». Але це добре для бізнесу, мадмазелі. Не для нашого. Ми торгуємо лише рідкісними та цінними речами, не дешевими дрібничками. Моя тітка має клієнтів по всій Англії. Якщо вони мають намір придбати якийсь столик, чи стілець, або порцеляну, вони пишуть їй. І рано чи пізно вона робить продаж. Ось так це працює. Ми... Поглянули на неї з цікавістю, і вона пояснила на прикладі. Один американський джентльмен, містер Джі Бейкер-Вуд, був знавцем і колекціонером мініатюр. Нещодавно на ринку з'явився дуже цінний набір мініатюр, і міс Елізабет Пен, тітка Мері, придбала їх. Вона написала містору Вуду, описуючи мініатюри, та назвала ціну. Він тут же відповів, сказавши, що готовий купити, якщо мініатюри будуть такими, як представлено, і попросив прислати агента в Чарлок-бей, де він зупинився, із мініатюрами, щоб побачити усе на власні очі. Ось міс Дюрант була відправлена як агент фірми. Це, звісно, красиві речі, сказала вона, але я не можу уявити, щоб хтось заплатив за них аж стільки грошей. П'ятсот фунтів. Тільки подумайте, гадаю, це косвей. Хоча я не вельми у цьому розуміюся. Пуароп посміхнувся. Ви ще не досвідчені, еге ж, мадуазель. Я не вчилося цьому, сумно сказала Мері. Треба поповнювати знання про ці речі, багато чому навчитися. Вона зітхнула, і раптом я побачив, як її очі широко розширилися від здивування. Вона сиділа обличчям до вікна, і погляд її тепер був спрямований у вікно на вулицю. Поспішно кинувши слово, вона підвелася з місця і мало не вибігла з приміщення. За кілька хвилин вона повернулася, задихаючись і вибачаючись. Перепрошую за таку поведінку, але мені здалося, що я побачила чоловіка, який виймає мою валізу з автобуса. Я помчала за ним, а це він забирав свою валізу. Вона майже така сама, як і моя. Я почуваюся такою дурепою. Це ніби я звинувачую його у крадіжці. Вона... Засміялася над цією думкою. Проте Паро не розсміявся. «Який це був чоловік, мадмазель? Опишіть мені його. Він був у коричневому костюмі, худий, недолугий, з дуже химерними вусами». «Он як», – сказав Пуаро, – «це ж наш вчорашній друг, Гастінгсе. Ви знаєте цього молодого чоловіка?» Мадемуазель, ви бачили його раніше? Ні, ніколи. З якого дива? Та так, це досить цікаво. Ну, і все. Він знову замовк і більше не брав участі у розмові, доки його увагу не привернуло те, що промовляла Мері Дюрант. Мадемуазель, що ви таке кажете? Я сказала, що на зворотньому шляху я маю бути обережною зі зловмисниками, як ви їх називаєте. Бо я так вважаю, що містер Вуд завжди платить за речі готівкою. Якщо я матиму при собі 500 фунтів банкнотами, я буду бажаною ціллю зловмисників. Вона засміялася, але Пуаро не відповів. Натомість він запитав, у якому готелі вона порадить зупинитися в Чарлок-бей. Готель «Якер». Він маленький, недорогий, але досить гарний. Соль, сказав пару. готель Якер, саме там, де Гастінгс і вирішив зупинитися. Як дивно. Він підморгнув мені. Ви надовго залишаєтеся в Чарлок Бей? запитала Мері. Ми лише на одну ніч. У мене там одна справа. Ви вже здогадалися про мою професію, медмузель. З виразу її обличчя я бачив, що вона перебирає та відкидає різні варіанти, ймовірно, з відчуття обережності. Нарешті вона ризикнула припустити, що Пуаро є фокусником. Це розвеселило його. А, що за ідея? Гадаєте, я дістаю кроликів із капелюха? Ні, мадмузель. Я, цілковита протилежність фокусникові. Фокусник! Він змушує речі зникати. Я змушую речі, які зникли, з'явитися знову. Він різко нахилився вперед, щоб надати своїм словам яскравішого враження. Це секрет, мадмазель, але вам скажу. Я детектив. Він відкинувся на спинку крісла, задоволений створеним ефектом. Мері Дюрант дивилася на нього заворожено, але будь-які подальші розмови були перервані, оскільки багатоголосе гудіння зовні провістило, що дорожні монстри готові продовжувати рух. Коли ми разом з Пуаро вийшли, я прокоментував чарівність нашої супутниці. Пуаро погодився. Так, вона чарівна, але й дурненька. Дурненька? Не обурійтеся. Дівчина може бути красивою і мати каштанове волосся, але при цьому бути турепочкою. Це верх тупості довіритися двом незнайомим людям, як це зробила вона. Ну, вона бачила, що ми викликаємо довіру це безглуздо, що ви кажете, мій друже, досвідчений шахрай і буде викликати довіру. Вона сказала, що варто бути обережною, коли матиме з собою 500 фунтів, але у неї вже є з собою 500 фунтів. У мініатюрах, точно, у мініатюрах. І між одним і іншим немає великої різниці, монамі. Але ніхто не дізнався про них окрім нас. А офіціант? А люди за сусіднім столиком? І, безперечно, ще кілька людей в Ебермуті. Мадемуазель Дюрант, вона таки чарівна, але якби я був міс Елізабет Пен, я б спершу за все навчив свою нову помічницю здоровому глузду. Він зробив паузу, а потім сказав іншим голосом. Знаєте, дружі мій, було б Найпростішою у світі дією Виняти валізу З одного з цих шарабанів Поки ми усі Сиділи за ланчем Та ну, пару Хтось же обов'язково побачить І що б вони побачили Хтось забирає свій багаж Це було б зроблено Відкрито та явно І ніхто не мав би Права втрутитися Ви маєте на увазі «Пуаро, ви натякаєте? Але той хлопець у коричневому пальто. Це була його власна валіза?» Поаро нахмурився. «Так, здається. Все-таки Гастінгсе. Дивно, що він не взяв свою валізу раніше, коли машина тільки прибула. Не зверніть увагу, він тут не обідав. Якби міс Дюрант не сиділа навпроти вікна, вона б його не побачила», – повільно сказав я. А оскільки це була його власна валіза, це не мало б значення, – сказав паро. Тож відкиньмо це з наших думок, Монамі. Та все ж, коли ми зайняли свої місця і знову помчали, він скористався нагодою і прочитав мері Дюрант ще одну лекцію про безпеку та необачність, яку вона сприйняла досить покірно але з таким виглядом ніби вважала все це жартом. Ми прибули в Чарлок-Бей о четвертій годині, і нам пощастило отримати номери в готелі Якір – чарівній, старовинні, корчмі на одній із бічних вулиць. Тільки -но Пуаро розпакував кілька речей та наніс трохи помади на вуса, готуючись до візиту до Джозефа Аронса, коли у двері почувся несамовитий стук. Я відгукнувся, заходьте, і на мій щирий подив з'явилася Мері Дюрант з білим обличчям і великими сльозами в очах. «Перепрошую, але... але трапилося найжахливіше. І ви казали, що ви детектив!» Звернулася вона до Пуаро. «Що сталося, медмазель?» Я відкрила свою валізу. Мініатюри лежали в коробочці з крокодилової шкури, звісно, на замку. Тепер подивіться. Вона простягнула маленький квадратний футляр, обтягнутий крокодилом. Кришка висіла нещільно. Поро перейняв коробку. Відкрити її було непросто. Слід було застосувати велику силу. Все було очевидно. «Мініатюри?» – запитав він, хоча ми обидва добре знали відповідь. «Зникли, їх вкрали. Ой, що мені робити?» «Заспокойтеся», – сказав я. «Мій друг Геркуль Пуаро, ви, мабуть, чули про нього? Або він поверне вам вкрадене, або цього не зробить ніхто». «Мсьє Пуаро? видатним є Пуаро?» Пуаро любив славу, і це благоговіння у її голосі потішило його. «Так, дитино моя», – сказав він, – «Пуаро власною персоною, і ви можете довірити свою маленьку справу у мої руки. Я зроблю все, що можна зробити, але я боюся, дуже боюся, що буде надто пізно. Скажіть мені». А замок вашої валізи також був зламаний? Вона похитала головою. Мені треба це побачити, з вашої ласки. Ми разом пішли до її кімнати і Пуаро уважно оглянув валізу. Очевидно, її відкрили ключем. Якось дуже просто. Ці замки для валіз майже однакові. Б'єн, ми повинні подзвонити в поліцію а також якнайшвидше зв'язатися з містером Бейкером Вудом. Я подбаю про це сам. Я пішов з ним і запитав, що він мав на увазі, сказавши, що може бути надто пізно. Моншер пам'ятаєте мої слова, що я протилежність фокуснику? Що я змушую зниклі речі знову з'являтися? Але припустімо, що хтось швидший за мене. Не зрозуміли? Зараз зрозумієте. Він з них у телефонній бутці. Через п'ять хвилин він вийшов дуже серйозним. Цього я і боявся. Півгодини тому жінка прийшла до містера Вуда з мініатюрами. Заявила, що вона відміс Елізабет Пен. Він був у захваті від мініатюр і негайно заплатив за них. Півгодини тому до того, як ми сюди приїхали... Пуаро досить загадково посміхнувся. Автобуси Speedy Cars досить швидкі, але автомобіль, який виїхав, скажімо, з Монкемптона, дістався сюди на годину раніше. І що нам тепер робити? Добрий Гастінгс, завжди такий практичний. Ми повідомимо поліцію і зробимо все можливе для міс Дюрант. І... «Так, я наполягаю на тому, що у нас має бути зустріч із містером Г. Бейкером Вудом. Ми виконали цю програму. Бідна Мері Дюрант була страшенно засмучена, боячись, що тітка звинуватить її. «Що, мабуть, і зробить», – зауважив Пуаро, коли ми рушили до готелю «Сі де зупинився містер Вуд. І цілком справедливо. Ідея залишити цінні речі на 500 фунтів у валізі і піти обідати. Все одному мій у цій справі ні один чи два цікавих моменти. Ця скринька, наприклад, навіщо ламати її? Щоб дістати мініатюри. Але хіба це не дурість? Скажімо, наш злодій відкриває багаж в обідню пору, під приводом того, що хоче витягнути свій. Напевно, набагато простіше відкрити валізу, перекласти нерозкриту коробку до своєї і утекти, ніж витрачати час, відкриваючи замок. Він мав переконатися, що мініатюри всередині. Пуаро не виглядав переконливим але оскільки нас щойно провели в номер містера Вуда, у нас не було часу на подальші розмови. Я одразу відчув неприязнь до містера Бейкера Вуда. Це був великий, вульгарний чоловік, вбраний вельми пишно, носив перстінь із діамантом. Він був жвавим і галасливим. Звичайно ж, він не підозрював нечесної гри. Чого б це? Жінка сказала, що мініатюри в порядку, вельми гарні екземпляри. Чи мав він номери купюр? Ні, не мав. І взагалі, хто такий містер Пуаро, щоб ставити йому такі запитання? Я більше ні про що вас не проситиму, мсьє, окрім одного. Опис жінки, яка завітала до вас. Вона була молодою і гарною? Ні, сер, не була. Аж ніяк. Висока жінка, середнього віку, сиве волосся. Обличчя плямисте та розпущені вуса. Сирена. Не в нашому житті. Пуаро, вигукнув я, коли ми від'їжджали. Вуса, ви чули? Я користуюся вухами. Дякую. Гастінгсе. Але який вельми неприємний чоловік. Манери не найкраще. Отже, нам треба злапати злодія, зауважив я, і ми можемо ідентифікувати його. Ви такий простодушний, Гастінгсе. Хіба ви не знаєте, що існує таке поняття, як алібі? Думаєте, у нього буде алібі? Пуаро несподівано відповів, «Щиро на це сподіваюся». «Ваша біда в тому, – сказав я, – що ви любите, щоб усе було непросто». Цілком правильно, Мона мій. Мені не подобається, як це сказати, пташка, яка сидить. Пророцтво Пуаро цілком виправдалося. Нашим попутникам у коричневому костюмі Виявився містер Нортон Кейн. Він пішов просто до готелю Джордж у Монкемптоні і був там у другій половині дня. Єдиним доказом проти нього були покази міс Дюрант, яка заявила, що бачила, як він діставав свій багаж із машини, коли ми обідали, що само по собі не є підозрілим вчинком, задумливо сказав Пуаро. Після цього зауваження він замовк і відмовився далі обговорювати питання, сказавши, коли я на нього натиснув, що він взагалі думає про Буса і що мені варто зробити те саме. Однак я дізнався, що він попросив Джозефа Аронса, з яким він провів вечір розповісти йому всі можливі подробиці про містера Бейкера Вуда. Оскільки... Обидва чоловіки зупинилися в одному готелі. Існувала ймовірність зібрати деякі випадкові крихти інформації. Про що б не дізнався Пуаро, він залишив це при собі. Мері Дюрант після різноманітних допитів у поліції повернулася в Ебермут ранковим потягом. Ми обідали з Джозефом Аронсом, а після обіду Поро оголосив мені, що він розв'язав проблему театрального агента, і що ми можемо повернутися до Ебермута, як тільки забажаємо. Але не автобусом, монамі. Цього разу ми їдемо залізницею. Ви боїтесь, що залізуть у кишеню, чи ви зустрінете ще одну дівчину у скруті? «Обидва ці випадки, Гастінгси, можуть трапитися зі мною і в поїзді». «Ні, я поспішаю повернутися в Ебермуд, тому що хочу продовжити нашу справу». «Нашу справу?» «Саме так, мій друже, мадемуазель Дюрант звернулася до мене з проханням допомогти їй. Оскільки справа зараз у руках поліції, це не означає, що я можу умити руки». Я прийшов сюди, щоб послужити старому другові. Але ніколи не скажуть про Еркуля Пуаро, що він покинув у біді незнайомку. І він граціозно витягнувся. Гадаю, він вас зацікавив. Проникливо сказав я. В офісі автобусної компанії, коли ви вперше побачили того молодика, але... Що саме привернула вашу увагу, я не знаю. Не знаєте, Гастінце, еге ж? Але мали б знати. Ну, гаразд. Поки що, це мій секрет. Перед від'їздом у нас була коротка розмова з інспектором поліції, який вів справу. Він опитав містера Нортона Кейна і по секрету сказав Пуаро, що поведінка юнака не справила на нього прихильного враження. Він затинався і плутався у показах. Але як цей трюк було здійснено, не знаю, зізнався він. Він міг передати речі спільнику, який негайно ж поїхав на швидкісній машині. Але це лише теорія. «Ми повинні знайти машину та того спільника!» Пуаро задумливо кивнув. «Погоджуєтеся з інспектором поліції?» – запитав я його, коли ми сиділи в поїзді. «Ні, друже, інспектор помиляється. Тут вчинили розумніше. І ви не скажете мені?» «Ще ні. Знаєте, це моя слабкість. Я люблю зберігати свої маленькі таємниці». До кінця. Чи скоро буде цей кінець? Зовсім скоро. Ми прибули в Ебербут трохи після шостої, і Пуаро одразу ж поїхав до крамниці під назвою Елізабет Пен. Заклад був закритий, але Пуаро подзвонив, і невдовзі сама Мері відчинила двері і висловила здивування та захоплення, побачивши нас. «Ласкаво просимо до моєї тітки», – сказала вона. Вона провела нас у задню кімнату. Назустріч нам вийшла літня жінка. Вона мала біле волосся і сама була схожа на мініатюру зі своєю рожево-білою шкірою та блакитними очима. На досить зігнутих плечах вона носила накидку з коштовного старого мережива. «Це великим с'є Пуаро?» – запитала вона тихим, чарівним голосом. Мері розповідала мені. «Я не могла в це повірити. І справді допоможете нам у біді. Що порадите?» Пуаро якусь мить дивився на неї, а тоді вклонився. «Мадмазель Пен, ефект чарівний, але вам справді...» Варто відростити вуса. Міс Пен видихнула і відступила. Ви вчора були відсутні у справах, чи не так? Я була тут вранці. Пізніше у мене сильно розболілася голова, і я пішла додому. Не додому, мадемуазель. Від головного болю ви спробували змінити повітря, чи не так? Повітря... Чарлок Бей дуже підбадюріє. Егеш? Він взяв мене під руку і потягнув до дверей. А потім зробив паузу і промовив через плече. Розумієте, я все знаю. Цей маленький фарс має припинитися. У його тоні була якась погроза. Міс Пен жахливо білим обличчям Мовчки кивнула. Пуаро звернувся до дівчини. «Мадмазель, – лагідно сказав він, – ви молода і чарівна, але участь у цих маленьких справах призведе до того, що молодість і чарівність будуть заховані за стінами в'язниці. І я, Еркюль Пуаро, кажу вам, що це буде Шкода. Потім він вийшов на вулицю, і я спантеличений, пішов за ним. З самого початку, Монамі, мене це зацікавило, коли той молодий чоловік забронював місце аж до монкемтона Я побачив, що увага дівчини була раптово прикута до нього. Але ж чому? Він не з тих, хто змушує жінку дивитися на себе. Коли ми йшли на автобус, у мене було відчуття, що щось таки станеться. Хто бачив, як юнак забирав багаж? Мадмазель. І мадмазель лише. І пам'ятаєте, як вона вибрала те місце? Сидіння обличчям до вікна. Дуже нежіночий вибір. А потім вона приходить до нас із розповіддю про пограбування. Зламана скринька, що не відповідає здоровому глузду, як я вам тоді казав. І який результат усього цього? Містер Бейкер Вуд заплатив чималі гроші за вкрадене. Мініатюри будуть повернуті міс Пен. Вона продасть їх і заробить тисячу фунтів замість п'ятисот. Я роблю обережний запит і дізнаюся, що її бізнес у поганому стані. Торкнись і впаде. Я кажу собі, тітка і племінниця у цьому разом. То ви ніколи не підозрювали Нортона Кейна? Мона мі, з такими вусами. Злочинець або гладко поголений, або має непристойні вуса, які можна видаляти за бажанням. Але чи є тут можливість для розумної міс Пен, худорлявої літньої жінки з рожево-білим кольором обличчя, якої ми її бачили? Але якщо вона випрямиться, вдягне великі чоботи, змінить колір обличчя кількома непристойними цятками... І головне, додасть кілька ріденьких волосків на верхній губі. Що потім? Чоловікоподібна жінка, каже містер Вуд, і переодягнений чоловік, кажемо ми одразу. Вона справді була вчора у Чарлоку? Без сумніву, як ви напевно пам'ятаєте, потяг відправлявся звідти, об одинадцятій і прибуває у Чарлок-бей у другій годині. Тоді зворотній подяг буде ще швидшим, тим, яким ми приїхали. Він відправляється з Чарлока о четвертій п'ять і прибуває сюди о шостій п'ятнадцять. Природно, мініатюри взагалі ніколи не були в коробці. Це було винято перед пакуванням. Мадемуазель Мері залишається лише знайти пару кухлів, які будуть співчувати її чарівності та відстоювати бить красу у біді. Але один з кухлів кухлем не був. Це був Еркюль Паро. Мені не дуже сподобався цей висновок. Я поспішно сказав, коли ви сказали, що допомагаєте незнайомій людині, ви обманювали мене. Ось що ви зробили. «Я ніколи не обманюю вас, Гастінгсе, я лише дозволяю вам обманювати себе». Я мав на увазі містера Бейкера Вуда, незнайомця з цих країв. Його обличчя спохмурніло. «Ах, коли я думаю про те нав'язування, ту несправедливу завищену плату». Ту саму вартість проїзду до Чарлока, що і туди, і назад. Моя кров кипить, щоб захистити незнайомця. Неприємна людина, цей містер Бейкер-Вуд, як би сказали. Несимпатичний, але незнайомець. І ми, незнайомці, Гастінгсе, повинні стояти разом. Я. Я. Весь.